І що це дуже важко. Тільки вода, більше нічого. Колись вони з хлопцями пробували голодувати, вивіряли себе. Але то забавка лише три дні, а тут тижні. І, може, останні тижні життя, які він змарнує. А чого змарнує? Набере книжок, малюватиме. Останній шанс. Йому стало страшно. Розділ дев'ятий Село гойдалося поміж нічю й днем. То поринало в чорну м'яку і то підводилося з неї, підбадьорювало себе скрипом журавлів, цюканням сокир, неголосними перемовками. Сонця ще не видно, воно борсалося в туманах, тільки вгадувалося за річкою. Та й то через те, що бачили майже щоденно, де воно сходить. Заспані тихі тітки та дядьки у фуфайках, вигонили з дворів корови і смашно, туго й пожадливо спасували сивий одроси моріг на вигонцях. Алюшки, алюшки долітали за паркан, але теж не сердите, заспане. Черідкою пішли до ставу гуси і теж якісь притихлі. Чи е зі сну, чи чимось спантиличені, тишею, ранковою вільгістю, голубою прозорістю туману, що танув на очах. Тільки в долинках він лягав смугами, а став обліг густо, перекочувався по ньому хвилями, скручувався в сувої по той бік під очеретом. Василь Федорович уявив плесо, принишклу очеретянку на верболозині, червоний поплавець на воді, і відчув, що йому непереможно до солодкого дрожу в грудях. Хочеться пірнути в той туманець, схилитися над водою, закинути вудки. За весь минулий рік вибрався на риболовлю тільки двічі. А сьогодні ще й день, яким розпочинається любительська риболовля. Він про нього мріяв од весни. У цю мить побачив на стежці дві схилені постаті, що прудко поспішали до ставу. Далі Василь Федорович уже не міг стриматись. Поспішаючи, хапаючись, розгрібав гній і копав черв'яки. Нагрібав у пластмасовий кульок обмішку на прикорм Намагався не розсипати, щоб не перепало от Фросини Федорівни. Діставав з комори вудки. Були кепські, ламані й переламані, але все-таки вудки. Хоч як поспішав. Проте його таки наздогнав насмішкуватий голос Фросини Федорівни, котра садила в городі висадки. «І що тобі зробив той нещасний карасик?» Він насміхався з мене в вісні. У твої роки очеретна дудки різати та на корзини. Я ще на тебе виріжу лозиняку і пірнув у машину, яку звечора залишив у дворі. Поїхав у дальній кінець ставу, куди сільські рибалки майже не заходили і де його ніхто не побачить. Машину залишив у кущах, а сам примостився на вербовому пеньку в очереті. Курівся туман, капала з верболозів роса, Десь тихо попискувала водяна курочка, Але Василь Федорович уже нічого не помічав. Рибалки тільки кажуть, що насолоджується природою. Вона для них ледве чи існує. Прикипів очим до червоних обдертих поплавків, Що непорушно застигли на плесі. Незабаром один заворушився, посунув уліво, потім праворуч, його водило довго. Василь Федорович знав, що так водить тільки карась. Врешті потягнув вудлище, але на гачку нічого не було. Отже, клювало погано. А потім підсік маленького карасика, за ним витягнув ще двох. Відтак повів чималий, митнувся в очерет, він ледве завернув його, таки вицупив і вкинув у сітку. Але на тому плесо наче заворожили. Міняв наживку, закидав то близько, то далі марно. Врешті очі стомилися від поплавків, почали помічати й щось інше. Молоденькі латаття, голову лиски з білою плямою на носі, яка то ховалася в очереті, Вигулькувала з нього, довгоногих жучків, що прудко бігали по воді. Захотілося курити. Василь Федорович до сніданку ніколи не курив, і взагалі ранком йому хотілося палити менше. Але тут уже, давалося, взнаки недавнє хвилювання. Дістав цигарку, довго шукав сірники, а коли припалив і підвів голову. Правої вудки не було. Здригаючи, раз-пораз занурюючись, вудле пливло по плесу. Василь Федорович пригадав, що на той гачок наживив зім'ятий шматочок хліба. Отже, хапанув корописько. Не корописько, а короб. Цьогорічні коробці ще зовсім малі, вудки не поцуплять. Грек не стямився, коли роздягнувся, і шубовснув у воду. Вона обпекла до кісток, ледве переміг бажання рвонути назад, а тоді, швидко допомагаючи руками, побрів до середини. Вода сягала йому вже по груди, коли на гребельці через лебідку загуркотіла машина. В кузові було повно повнісінько жінок, котрі їхали на ранкове доїння. Шофер загальмував. І висунувшись з кабіни запитав, чи можна йому з'їздити по шифер у веселе Це було протизаконно Шофер мав оформити поїздку в конторі